Definition av fanboy. Någon som är totalt hängiven ett enda ämne eller hobby. Ofta till den punkt att det kan vara ansett som besatthet. Det här är beskrivningen för oss alla. Alla som har ett intresse som i sin tur skapar suga efter kunskap är just en fanboy. Och den här podcasten är för alla de fanboys som, som kovrar efter just spel, film, tv och spelutveckling. Helt enkelt till alla okända fanboys fanboysdeltar. Välkommen till Annon Fanboys podcast. Jag heter Fredrik Olsson, 34-årig Hellboy-geek och spel- och filmnörd. Och med oss har vi då idag även Danny Larsen, 34 allmän spel, filmnörd och Assassin's Creed. Fantastiskt. God dagens! Och ja, som jag skulle kunna säga så, jag brukar dra till mig lite här analogier. eller vad man säga. Och jag har en faktiskt som jag har gjort egentligen eh, till, till alla som är i podden. Men nu är det lite tomt idag. För Max och Rob är inte med oss eh, av olika skäl. Och eh, då får vi klara oss själva. Det, det som, jag sa, som jag sa till Robert att 7, det är 79 som får ta över podden nu. Vi får liksom styra helt enkelt och låta 89-na ta det lugnt och slöa Precis. Där hade ni orden från Danny. Alltså vår egna Barney vars näsa för allt som är rätt och riktigt alltid utmärker sig. <laughs> Men som sagt, Max, vår egna lilla Isaac Kleiner som är specialist på att teleportera bort sig själv från podden. Är ju uppenbarligen bra på vad han gör. Och så till även Rob, vår egna lilla g som mystiskt yttrar förvirrande uttalanden och är på gränsen släpande på sina S-ljud. Och jag vill ju ofta få en att höra, jag vill ju ofta säga till honom att det där S-ljudet, det kan han förvandla till. Shhh. Idag slipper vi ens tänka på det, för idag blir det väldigt tyst från hans sida. Kanske skönt, kanske skönt. Men, eh, ut... hur, hur många fler sådana där har du egentligen Ja, nu fick jag ju improvisera om dem här lite Med tanke på att de ska egentligen sägas Typ till personerna som ska kunna besvara dem Så fick jag ändra på dem lite här In the moment Så därför var de lite så här halv De var ännu sämre än vad de redan var de, de, Från halvdana till totalt värdelösa. Alltså. Precis, där har vi <laughs> Eh, nej men eh, podden ser väl egentligen ut som vanligt. Jag tänkte vi kanske implementerar lite specialsegment eh, idag. Just för att kunna testa på lite nu när vi är eh, grundbesättningen här så att säga. Eh, men annars så är det spel, eh, vad vi har spelat och nyheter därmed. Och eh, efter det så har vi film och tv och även alla nyheter och vad vi har sett. Och sen slutligen så är det även eh, lite retro. Men eh, vi hoppar väl rakt in i det här, det är inget att stå här och stampa utan eh, vi börjar med lite spelnyheter. Så nu. jag hörde att du hade någon liten nyhet som du tänkte vara värd upp. Ja, det beror på vilken du menar i så fall. Vi har några få Ja, vi tar någon liten först och avslutar med den sista lite större sen. Vi kan ta dem lite kort här, precis. Då till exempel att i Rockstars Grand Theft Auto 5 så ska de införa mikrotransaktioner i multiplayer-delarna. Jaha. Det är för att man ska kunna köpa till sig va alltså man ska kunna köpa till sig kredit i spelet så man kan köpa lite in-game-vapen och sånt för att förbättra och sånt. Ju. Ja, för de, det går lite knackigt för dem, Rockstar, nu. Jag, de ja. säljer inte bra, vet de måste Nej, de behöver pengar ju tjäna någonstans. pengar på något mm, sätt, ju. så mm. det förstår jag att det... Måste få in på något sätt, ja. Man trodde ju att folk lärde sig att, att, att inte ha de här jävla mikrotransaktionerna, men ja. Ja, ja, ja. ja men det är ju också för att eh, pengar man tjänar i single läget går inte att föra över, vilket var trott tidigare. Att jag tänker, för jag tjänar mycket pengar i single så kan man väl i multiplayer-delen och köpa till mig, men så var det inte. Utan att eh, du får helt enkelt tjäna i multiplayer-delen enbart och nu kan mm. du ju, ifall du vill att gå lite fortare framåt och få vapen om de grejer du vill ha, så kan du ju använda riktiga pengar och köpa till dig virtuella pengar. Ja, du kan köpa till dig, helt enkelt. Yes, så det är ju liksom uh, buy it to win eller win it to pay ja, buy, uh, us, buy pay to win no, fast, pay to win, så heter det. <laughs> mm. Men ja men så är det ju och det, det är ju inget för, förvånande, det, vet ju, det spelar ingen roll hur många, mycket man säljer skiten för utan det finns, kan man tjäna en krona till så tar man ju alltid tillfället, det har ju märkt ju. Ja. Ja. ja, tydligen. Jag vet faktiskt inte det, jag tycker det är lite dålig stil ändå de som, jag tycker de kunde bara liksom fixa det på något annat håll men det är väl, ja, som du säger det kanske är någonting som de märkte just i ett senare skede. Något kanske ja som sagt, det har ju bra jag tycker att det är konstigt att man fortfarande ska ha mikrotransaktioner det, för de har ju inte fått inget spel har ju fått positiv respons från när de säger så här, och vi kommer ha mikrotransaktioner och här är man såhär nu vill bara känna mer pengar Men... det är ju så, det blir ju liksom en unken lukt av det gäller, när, när, när det är en sak om det är ett spel som verkligen är mer alltså det är verkligen mer om mot MMO-hållet då tycker jag det är mer legitimt För där, där är det ju ändå hela tiden att du... ja. Men det här är ju bara för de som är otåliga Som inte orkar sitta och spela En längre tid och känna ihop upp själv Utan det är liksom, ja, jag vill ha det nu you, som... Youtube-generationen <laughs> Med andra ord ja. Ja. ja ja, ja men låt dem hållas det är Som det. sagt, det finns ju ingen tvång Det finns ingen som sitter med pistol bak i ja. nacken Och säger du måste köpa det är Men liksom som sagt, ett... det här gällde ju multiplayer och så. så det, det är bara ju... multiplayer som kommer igång i nästa vecka tror jag det, mm. det ska börja. Och GTA 5, är det, fokuset ligger väl ändå på singelupplevelsen? Eller? Alltså i första hand, det var ju därför som släppte multiplayer så sen för att folk skulle verkligen uppleva singelplay. Det är en så spelar folk igenom. Ja, nu har jag spelat klart det. Nu kan jag börja med multiplayer. Vilket de nu tänkte att vi vill att folk ska spela igenom spelet. Därför släpper vi multiplayer senare. Vilket jag tycker är ganska smart, för då vet man att de har i alla fall spelat igenom singleplay-delen. För vanligtvis, en del är ju bara in för multiplayer, som till exempel Call of Duty och sånt. liksom Då är liksom mm. singleplay-delen kanske en, två timmar eller något sånt där. Och sen är liksom Call of Duty. det ja, har men... ingen bra multiplayer. Jag vill bara säga det. Så, tack. <laughs> bra, nu kommer vi få klaga mejl nu på direktan. Ja, ja, men det får de väl göra då. Ja, då får de göra det. Nej, men alltså, att det, det jag förstår ju mycket. Har man spenderat så mycket pengar och tid på att göra en singleplay del Så vill man att folk ska spela ordentligt, ordentligt. Ja. Istället för att de, liksom, de bara bränner igenom det för att sen gå på multiplayer delen. Mm. Men nu var ju inte det här riktigt som multiplayer. Utan det var ju liksom som ett online-läge nästan. Ja. Att mm, man kunde okay. spela ihop eller bara åka omkring och jävlas. ju. Ja. Det är ju alltid någonting som folk drömmer om att göra än vad gäller GTA-serien, förstås. Jo, precis. I alla fall sen de gick över i 3D. Uh, multiplayer var ju mer en integrerad del i 1 och 2. Det var ju nästan där som gjorde spelen, tyckte jag. Multiplayer ja. i GTA 1 och 2. Om vi storylinen är ettan och två var ju inte det mest suveräna kanske, Nej. Var ju mer, det var ju liksom man spelade med kompisar, var Det var liksom men nu när storyline och sånt har blivit mycket mer utvecklat på de senare spelen så är det klart, jag ser, fram emot, jag ser ju mest fram emot att spela singleplay -delen, mm. att jag vill ha storylinen jag vill ha liksom det Har du funderat på att införskaffa GTA 5, eller? <sighs> Ja, men problemet är att jag är inte så förtjust i det här att man har tre karaktärer som man ska flippa emellan. Det känns... Tydligen ska ju övergången mellan vara väldigt, väldigt bra. Vad jag har hört. Och... Jo, jo, men jag, jag är ju van med att spela de andra. Då liksom bara en karaktär. Och nu ska man ha tre stycken man ska flippa emellan. Visst, nu kan man ju liksom... Ifall man spelar på ett med så kan man ju fortsätta spela och göra alla side missions och sånt där. Man behöver ju inte köra... Uh storylinen på dräkten så men ja jag måste väl testa först och för kunna ge mitt ett korrekt mm. utlåtande först. The the nose have spoken. Precis. Ja, jag, jag har ju varit lite så här reserverad inför inte jag har inte varit något spel som för mig har varit så här köp köp mig, köp mig. Uh, jag har ju inget emot att jag alls. men det känns lite bara som uh, lite samma samma men den här har ju Enligt vad jag har hört och vad jag har läst. Framförallt vad jag läst. i läser mest recensioner och lite sånt här. Då. Och då. Tar den ju upp lite nya. Vinklar på. På just hur man spelar. Ett GTA 5 spel då. Mm. Framförallt just det här med att ha tre karaktärer då. Och fått mycket bra kritik. Sen har den ju fått mycket dåligt också. Just för att. Ibland vågar de inte ta ut svängarna riktigt så mycket som man skulle kunna tro att en så pass stor studio som Rockstar ändå är. Men, och då har de jämfört med Saints Row till exempel. Det här är ju ändå ett, ett 18 spel. Det, det mm. finns faktiskt en, det finns en till som heter som är istället för att det står 18 i själva rutan för symbolet så är det ett A och det är adult. Så det är liksom mm. bara vuxen spel. Jag förstår inte varför man inte använder det och liksom tar ut svängarna totalt. Ja, ja det jag tänkte mest på, för om man ser genusperspektivet, det kanske många andra snackar om så där men ändå värt att ta upp. Och det, är, det är mycket liksom fokus på de här tre individerna då, och de har ganska klara karaktärer och skillnader mellan varandra. Men sen om man tittar på alla kvinnor. Hur de porträtteras i spelet. Så är det oftast liksom. Ja, antingen är de prostituerade. Eller så skriker de är jobbiga bara. Liksom. Ehm, och där hade jag ju trott. Att de skulle kunna. Om de nu är så pass bra på att evolutionera. Eller göra liksom, att ta serien till nya höjder. Varför, varför kan de inte få till exempel. Bra kvinnliga karaktärer i, i spelet liksom. Problemet där tror jag ligger i att de tittar till vilket spelet säljer till. Och vanligtvis är det ju tonåringar, eller ifall det är folk som är som oss, så är det liksom män. Majoriteten är ju män just så tyvärr. Ja, det, och, och då visst. kör man ju på en stereotyp liksom att det är så här, För här har det ju varit I de föregående så har det också varit att liksom, Du kan åka och plocka upp prostituerade Och kvinnor, de få kvinnliga karaktärer som är med De är allting en, någon som man liksom måste göra någonting emot Och eller I trean tror jag det är, Så ska man hjälpa Och då brukar det alltid sluta med att Man vänder sig om och skjuter dem i ryggen Så det är ju inte några positiva karaktärer som de kvinnliga karaktärerna De är alltid bad guys Eller som bitches helt enkelt Som man antingen förr eller senare känner sig Jag vill döda, att, ja, det, alltså, det, det är, så, det är karaktär, det. så karaktärerna gör ju. Det är inte liksom att de har en positiv bild på kvinnor i spelen. Det är liksom Nej, där, men det är just det, för jag tycker de borde. För de vet ju att även om de skulle ha med kvinnor som porträtteras bra i spelet så skulle ju spelet fortfarande sälja bra. Hade de haft sagt innan ja, vi har de här tre karaktärerna, sen, sen galleriet av kanske kvinnliga NPC:er är liksom helt annorlunda än tidigare. Så hade de fortfarande sålt de där 800 miljoner dollarna på första dygnet, liksom, tror jag. Så jag ser inte varför de inte ens försökt. Liksom. Men nu ska jag inte säga för mycket. Jag har ju som sagt inte kört det här men Jag har bara läst vad folk säger och tycker. Och det, vi, Som sagt, vi får komma tillbaka till det när vi båda eller någon av oss har kört det. Jag tycker att det har mer intressant för att hur karaktärerna har av en kvinna i så fall. Absolut. För de har än så länge inte haft någon kvinnlig karaktär, eller karaktär i något av de föregående spelarna. Det har bara varit män mm. ju så. Skulle man kunna bryta ut det lite grann och i alla fall förgrenat sig lite grann till de kvinnliga spelarna där ute att kanske ha en karaktär som de kan relatera till. Precis. Nu, nu, nu tror jag att det är svårt att relatera för att generellt, generellt i de här spelen så är man egentligen en riktig skidstövel. Så... Ja. ja, fast det, varför inte ha en kvinnlig skidstövel också? Det finns ju äh, säkert många tjejer som tycker det, <laughs> det vore jätteroligt där. Liksom, det är. Det skulle inte behöva vara en i rosa klackar och äh, träningsoutfit hela, varje gång. Nu liksom. äh, är det inte någon norm direkt. <laughs> Men, Men det, det är så det, det var, var. Det liksom, är vi, vi säger Om vi bara tar i trailen för eh, Grand Theft 5, så var det liksom så fort man såg en kvinna som var den ute alltid, antingen jag joggade, körde jogging i något tajta spandex eller ute på eh, ro sådana rollerblading i typ kort som de var på toppen och sådär så det var liksom så här exploitering av, av kvinnor på direktning, det var inte det här liksom husfru eller något sånt där, de sådana här vanliga, no normala kvinnor utan det de här som syns på stranden, visar upp sig och det är Kanske inte är den bästa bilden då. Det är liksom mm. deras syn på... Så här ska kvinnor vara i spel. De ska vara här för att synas ju. Ja. Ja, som sagt, vi får, vi får återkomma när vi har verkligen kört där. Det är lite lätt att säga nu. När vi, vi kanske, det, jag vet inte, det kanske finns eventuella karaktärer som är någorlunda bättre utvecklade än vad jag hör. Men eh, om vi fortsätter med nyheter då. Har vi någon eh, mer liten eh, söt lite nyhet som ligger där någonstans? Söt lite nyhet? Ja, söt vet jag inte. Men vi kan ju ta det här med om att... Eh ifall man köper spel tog, som jag tog exempel jag berättade för Fredrika förut, det är till exempel Assassin's Creed 4, och spelar igenom hela spelet, och de kommer ju ha att man ska kunna byta över det till next gen, till Xbox One eller Xbone Du menar du menar spaningen då? Eller? Ja, det är att mm. när du börjar på det nya spelet på Xbox One så följer inte dina eh, sparningar från single player läget med eh, vi har till exempel... Battlefield 4, Call of Duty Ghost och Princess and Creed är några av de spelen som har så att man kan byta över från nuvarande konsol till nästa. Och då följer ju kanske bara multiplayer-spaningarna med men inte single-spaningarna. Då måste man börja om från scratch. Vilket mm. inte ser ut kanske ifall man spelar i de halva spelen och tänker att ah, jag vill byta upp mig nu för jag, nu har precis kommit ut. Men då får man ju börja om från början igen. Då? Fast det ja, för mig att jag ändå hörde något om att eventuellt Byta av konsol betyder att det blir helt nollställt. Men det där kan de jag ha visst ha ändrat. Men ja, det där är ju tråkigt. Det är ju... Men ifall man tycker om spelen så kan man ju spela dem igen. Ja, jo. Nu snackar jag, vad sa du? De titlar, du sa ju Battlefield, uh, yeah, Battlefield, Call of Duty, Ghost. Och... Men de är ju generellt multiplayer, så uh -huh. singleplayer är ju så kort. Singleplayerna i de är ju liksom så mjärkig ändå så det... men ja hade det varit liksom någon mer det är, typ som sagt drag men Dragon jag... Ja. då hade Nej, det varit man, lite halvbajsigt då var en helt annan femma men som sagt, det, det är därför de har gjort att multiplayer förs över till nästa konsol men inte för för de, som sagt, det är ju inte där de är ute för att få folk att spela singleplay läget hela tiden det är ju multiplayer, det är där de vill att folk ska vara ja. där och spela för Ja, ja eh, fixa det här Microsoft. Gör det bara. <laughs> Jaha, var det alla dina små eller? Jag sitter och tittar bland mina anteckningar och sånt. Du tittar i anteckningsbocket här. Precis. Um... Ja, just det. Jag tittade så att och läste lite grann om det nya, <clears throat> vet du det? Ens huvudens profil kommer att vara upplagt. De har ju lagt upp lite bilder nu om hur det kommer att se ut. Och tydligen kommer att ha någonting liknande som Twitter. Att man kan följa folk. Att folk kan du menar på följa Xbox ens... Live, eller? På Xbox Live, precis. Att man, de kan följa och man kan ha. att de har höjt liksom ens cap på hur många vänner man kan ha. Från hundra 100 till nu istället. Jag tänker att mm. det är har så många kompisar att spela med. Men kanske bara jag. Det blir så här Facebook i fel typ, hur många vänner du? Jag har 3000 eller alltså, jag jag har 300 här med det. Jaha. Ja, lite lite granna sånt tänkte kunde väl lite intressant att de har hört om det. Jag är ju en Xbox-människa, jag är inte en PlayStation-människa så för mig så. Fast jag fortfarande att ja, och det är kul. Jag är nog mer av en gaming-människa. Du är där och du är lite speciell Som din mamma alltid har sagt Du är en speciell person <laughs> Okej okay. right, Sen så Tror jag inte vara så mycket mer Nej Okej vi... okay. men då kan vi ju ta den här sista Nyheten som är om Steam Och där vill vi kanske inte någon undgått nu att de. Och vi pratade ju om det här förra veckan då. De hade tre utannonseringar på G. Och eh, rätt och riktigt så dampte ner då. Först ut var ju Steam OS, alltså ett nytt operativsystem med eh, Linux-arkitektur som blir gratis. Eh, det kommer innebära streaming, eh, musik, eh, tv-film, familjedelning har du där då och familjealternativ där till. Mm. det här är ju helt öppet också det kommer att en öppen källkod som man vill så kan man uh, leka runt i den uh, och, uh, men framförallt så är den ju gjord utifrån de spel som finns på Steam vilket är till dags dagsdatum är cirka 3000 spel så den ska ändå klara en hel del uh, ja. nästan de, de sa ju att, du, att just nu så var det ju hundratals spel som skulle kunna fungera via operativsystem och sen ska de ju implementera så att flera AAA-titlar som kommer framöver ska kunna fungera till det. Mm. Allt fungerade ju inte just nu. men, det är Nej, men utmärkliga... Tanken är väl att det ska, alltså i slutändan ska ju alla funka såklart. Sen hur pass långt fram i tiden det är, det, det visar sig väl. Men de börjar väl med ett 100 då, eller 100 som från start då kommer fungera precis som du säger. Och sen eventuella ny, nya titlar då när de släpps. Om vi nu tänker oss att Left 4 Dead 3 släpps så, så kan jag ju väl tänka oss också att den kommer vara optimerad och klar för Steam OS. Jo, jag tror ju att definitivt deras egna, alltså deras egna ingame från Steam. Mm. som och sådana kommer ju definitivt vara anpassade för att kunna spela spåret. Precis. Dumt tror det om de inte skulle ha det. Ja. Nästa var ju då utanseringen om Steam Machines. Vilket innebär i princip att de har då precis som vi alla vet de här Steamboxarna som ligger hos olika distributörer. Om man säger. Däremot så har ju Valve en egen prototyp också. Eh, högpresterande och optimerad för spel egentligen då, såklart. Eh, och den här är ju också den som de har maskinvarubeta på eller kommer ha. Där 300 användare vägs ut eh, efter man gör en liten eh, ja man kan säga en liten badge kan man säga. De har ju badge system på på Steam nu. Man klarar av vissa små uppdrag så att säga så får du badge och då är du även eh, eligible för den här betan då, om du vill så kan du skriva upp det på det. Eh, I början av 2014 kommer det finnas flera Steam OS-maskiner från olika tillverkare då att välja mellan. Eh, och de här maskinerna kommer kunna tweakas som man vill också. Men från start så ska de vara optimerade och klara liksom, för att klara spel då. Det var ju, de har ju också sagt att om man vill så kunde man hacka dem och anpassa systemet bäst mm -hmm. man ville, bara för att det skulle vara optimalt för en själv. Precis, och det, just det uttalandet att hacka och förändra gäller för alla de här tre annonseringarna, även den okay, sista. Vilket känns lite skumt att ett företag ut att du har full tillåtelse att hacka och ändra bäst. Men som sagt, SteamOS är ett gratis system och de har ju lagt upp källkoden så vem som helst kan ladda mm. ner det och utveckla det också. Precis. Jag, nu vet inte jag, för det jag läste stod att hacka, men det kan ju vara att, att det har blivit lite lost in translation. där att där kan Det kan vara modifieras modifiera så att Det tror jag också, men att det är ju fortfarande att du får gå in väst du vill och ändra mm. om. Så att, det så att dina preferenser eh, blir där så... Alltså, så som du vill att den ska vara helt enkelt. Precis. Det som jag tycker ändå, Valv gör här, att de är på en gång väldigt öppna med vad det är för något. De säger att det kommer inte vara liksom helt klart från start, men det här är vad det innebär. Det här är vad ni får. Och det kommer finnas så, så många eh, olika. Det kommer finnas ett antal olika tillverkare i början av 2014. Och eh, det är så skönt att höra en så. Det är nästan refreshing så att, säga, att höra att en utvecklare av uh, hårdvara som det här blir då uh, bara kan vara rak och liksom säga oh, så här är det och det kommer. Och sen kommer vi att annonsera nya AAA-releaser framöver. Då. Men, uh, till skillnad från till exempel hur med Microsoft och så uh, men man blir ju lite fundersam också. Vad, vad, vad kommer det leda till? Kommer de lyckas få med? För de skriver ju till exempel att de ska ha på Steam OS, ska ju vara liksom streaming av musik, tv och film och sånt. Då. Får de med sig Netflix? Får de med sig andra kända liksom tv-operatörer så att säga? Eller vad man ja, ska de, säga? Om, de, om man ser från de olika som har olika streamingar, tv och sånt, Netflix och sånt, så behöver du bara titta på hur stor kundbas Steam har egentligen och tänka att det kan ju vara värt att chansa. Ifall det inte går igenom mm. så går det inte igenom. Men De kan ju alltid chansa för att Steam har ju väldigt många användare så då ser de att det finns ju en potentiell framtid att ha på Steam os maskinerna och så. Det som jag känner också just här, när jag har hört dem där jag kan bara säga det den tredje innan vi pratar för mycket, den tredje mm. grejen är ju Steam-controller och det är alltså då att de tar fram en, en Steam-framtagen gamepad helt enkelt utför, utformad för ja, alla spel på Steam då. En, uh, en PC-anpassad handkontroll helt uh -huh. enkelt, ja. um, Dual trackpads, light touch-enheter, alltså pekskärm, uh, 16 knappar totalt på steam Controller och den är som sagt också öppen att hacka då. Um, eller som vi säger modifiera. Modifiera, ja. Precis. Det, det tycker jag i alla fall. Nu när jag har hört de här nyheterna. Det, det, det låter så kul ändå. Att de. De vet vad de har. liksom De vet vad de har. På det sättet. Om man kollar på alla de här Greenlight. Och, och inkommande spelhus. Som de ändå samarbetar med. Så har de sån, sån gedigen bas. En installerad bas av. Allting från indie till AAA-spel och, och där alla egentligen sägs alla som, som är med sägs bara till liksom, ja, gör vad ni vill sätt ut er spel eller modifiera det här eller eh, om ni nu vill köpa en steam ja kolla hos de olika tillverkarna och välj den som passar er och ni kan tweaka den också. Liksom. Det känns så öppet bara på alla de här områdena. Alltså jag, jag är faktiskt ganska nyfiken på det här. Det är ganska vågat också uh, att släppa sin egen konsol ifrån hur du ska jag kalla den. Så jag, jag skulle mer kalla det en förlängning utav själva vanliga Steam i så mm. fall. Att du kan göra mer portabelt i ditt vardagsrum istället för att sitta och klämma framför Nu har vi bi äh, Big Picture, va... men uh, det här känns ju mer anpassat för att sitta framför sin lilla ja. auditerad knapp. men det är ju det som är tanken. Så. Och sen speciellt med den här specialanpassade handkontrollen du kan ställa in alla knappar Rakt upp och ner till beroende på vilket spel du har. Liksom för ett spel så har du en inställning, för ett annat spel så har du en annan förinställning redan. Mm. Det är ett spännande i alla fall. så. Men eh, som jag sa förut, vi diskuterade innan att jag är ju en Xbox-gamer i grund och botten. Jag är konsolspelare, så för mig kommer det att vara väldigt svårt att ställa om sig till en sån här kontroll med de konfigureringarna till skillnad av att finna vad jag är van vid. För inga styrkors eller något sånt. Utan det är liksom en touchpad och sånt. Så, det är ju... Också frågan är ju hur pass bra den är utformad. För jag tror att är den dåligt utformad från start. Så kommer det vara svårare för folk att ta till sig den. Eh, har den redan från start en, en, en intuitiv eh, liksom, eh, påläggning Att du lätt kan liksom. Ja men så här är det. Nu förstår jag på en gång. Eh, då, då oavsett om man är en konsolspelare eller en PC gamer. För det kommer ju vara svårt för även en. en som sitter med bara, eller svårt och svårt det kommer bli en omställning för de som spelar bara mus och tangentbord också Men det är nog lättare, men det, vad jag försöker mena är att, liksom att jag är van med att kontrollen är uppbyggd på ett sätt, jag har de här knappen exakt. Här, är så, här är 16 stycken och uh, det är knappar runt omkring den där touchscreenen också mm. uh, så jag tror det är mer intuitivt för den som inte har använt kontroll mycket att liksom lära sig än för den andra som är invand den mm. Men bara titta på designen på den så ser det en väldigt bra design ut för hur man håller händerna och där de har satt de här touchscreen på baksidan, det är precis där eh, lillfingret ligger ju så att det blir ju lätt att komma åt där ju, det är ju samma sak som mm. de gjorde på PSP-bitarna att de hade styrkorser eller eh, styrplattan på touchscreen på baksidan som man precis nå med din pekfinger och sånt där så jag tror att de har tagit sig in mycket från det också och designat utifrån det att var något, vad blir bäst för handplaceringen. Så att jag tror säkert att det är Ja, det ska bli jäkligt intressant faktiskt att se det här när det kommer. Och det jag funderar i förlängningen på är ju, okej okay, de har olika tillverkare att välja mellan. Och antagligen då så är ju någon av de större om inte båda då i och med att man kan tvika. Nu tänker jag på tillverkarna av grafikkort. Ja. Ja. Eh, om de nu är med i spelet här och, och kanske arbetar tillsammans med våra kära valv eh, Och vi vet ju att de och och har sina bundlingar. Kan komma bundlingar tillsammans med kanske Steamboxarna som är typ bara här. Köper du den här och de har med det här kortet så får du det här liksom. Eh, ja, det, det finns så mycket saker som det öppnar upp för som är väldigt nyligen tänker. vilka spår de kommer ta och kommer de lyckas... Om vi säger så här, om, du, om, vi, om vi säger att Steam-boxen eh, från valfritt namn på tillverkare slängs in här, eh, går jättebra. Eh, de säljer bra, de eh, presterar bra, de är ganska tysta. Eh, och det där får upp ögonen på eh, hos eh, ja, eh, andra spelutvecklare. Man ser att ja, det här har vi alltså en konsol, liknande sak den står alltså vid tvn du får in inte bara hela biblioteket av Steam du får även tillgång till tv och annat kommer det här få utvecklare att kanske, ja, men vi kanske ska utveckla till Steam vi kanske ska fokusera mer på det Att det, då, förut var det, ja men ska vi fokusera på pc marknaden mm, jag vet inte, pirater och så men nu kanske det här bli lite mer av en morot då för utvecklare. Jag vet inte, vad tror du? Ja, det är ju klart det kan vara en morot i så fall. För problemet för PC har ju alltid varit det här med pirater och sånt. Men ifall de gör på det här sättet så tror jag att de kan se att... För Steam är ju inte väldigt bra för där har du ändå en, en viss säkerhet ifall du vill köra genuint. Du måste ha en kod mm. och köpa spelet online. Och ifall du... Ifall du är pirat och tar ner spel så kan ju inte du få den här online-upplevelsen och spela med en kompisar på samma sätt. Så mm. det är klart att de, de ser en fördel på det här. Men det är, som sagt vi får helt enkelt vänta och se. Mm. Och ja, jag mest det. var nyfiken på va? om det här om vi tänker oss att det här får en jäkligt bra impact mm. då är ju inte andra speldistiputörer dumma än att tänka men du det här måste ju det måste ju vi hoppa på också. Och då i den bästa världen. Så får det här till exempel EA att faktiskt börja samarbeta igen med Steam. Just när de vet att de har så så många personer som använder sig av de här Steamboxarna. Och bara där är en ytterligare marknad att komma in på. Och öppnar upp ett samarbete mellan Valve och EA så blir ju säkerligen väldigt många personer gladare. Så länge vi slipper se EA utannonserar sin egna EA-box... Det är Origin de, de är för slutna, de har för få spel. De kan inte konkurrera på det här sättet. Nej, men då har väl inte hindra dem från att göra dumma saker som att starta upp eh, Origin till exempel. Ja, men det där var ju... Var, de såg att eh, digitala tjänster var den nya för framtiden och det har ju egentligen alla förstått. Ubisoft också, liksom. Eh, men det är en sak att ha en digital liten plattform och, eh, ta, och sen hoppa från att hoppa på... Eh, och på en egen konsolliknande liknande hårdvaru... Kons ja, prototyp liksom. Nu, nu tror jag att de inte tänker att de behöver en ny konsol. För att de har ju ändå på alla andra konsoler som de har i sina spel. Så det vore det dummaste de skulle kunna göra. Men eh, man ja, kan hoppas att de, att de vill gå tillbaka. För att jag tror att det, det skulle vara bättre för oss som köpar av spelen. Mm. Och sen för dem som ger ut spelen, för jag tror inte att de säljer så bra på Origin, utan de skulle gå tillbaka till Steam och där kommer det sälja betydligt mycket bättre. Eller de får en säkrare plattform där de vet att det finns massvis med kunder mm. som vi kan nå ut till. Steam har en väldigt bra reklam för sig själva och när det kommer något nytt spel så har de en väldigt bra reklam. Det är liksom som när du startar upp, då kommer det upp till de nya spelen. Så här har vi rabatt på. Så det är klart, att de skulle tjäna på det. Så mycket mer än deras egna origin. Ja, vi får säga så här. Jag hoppas mycket, mycket på att eh, det går skitbra för Steamboxarna. Eh, ta i pappträ typ. Men eh, går det bra, då kommer det ju påverka eh, på något sätt. Och vi får hoppas att det blir en utveckling att eh, andra spelutvecklare eh, säger men du vill ju vara med på den där. Och sen pratar de med sina spelbolag liksom och får ta del men, men, vi får se. Om vi kan se Battlefield eh, på Steam igen så vore det ju nice. Och, eh, för jag vet, jag kommer ihåg när jag började köra Mass Effect ja men nu har jag ju både ettan och tvåan här så ska vi köpa trean också. Nej. Det fanns inte. Det har du kört för dig. Grejen är att man vill, de flesta vill ju ha saker samlade på en och samma plats. Det, det är ganska mänskligt tror jag. och Kan man få det liksom på Steam. Eller om Origin motförmodligen hade varit först och gjort allting bra från start. liksom Eller bra Steam var ju inte bra från start självklart inte. Men nu förstår jag, jag menar. Det här tåget har gått för Origin. Nu, nu är det dags att försöka gå, bara se till hur de får ut sina spel bäst. Se. Men ja. Ska vi runda av lite steam snack där. Vi kan göra det. Men jag är bara mest nyfiken alltså att ifall de kommer ha en som är exklusivt Steam, alltså det här är den direkt, det här är våran Steambox. Mm. Till skillnad från AMD och alla andra sån här NVIDIA du vet vad jag som vill göra. Jag tror det skulle gå för mycket emot deras öppenhet som de än har lagt ut. Men nu i snacket. Jag menar då, vi har, vi har ju diskuterat det förut också att ifall de skulle ha en, en för casual game, en för hardcore game, kanske två stycken som. Samsung. Jaha, du menar mer Liksom förut, förgjorda settings. Förgjorda... Precis. Ja, men så kommer det definitivt göras. Det tror jag. Jag tror det, det kommer finnas av de här olika tillverkarna hur många det nu må vara så kommer vissa ha det. men vi fokuserar på högprestanda, vi fokuserar på tystnad bara Eller, vi jag, undrar, så, så där. Jag, jag undrar hur stor marknad det då kommer bli för som sagt, som, vi hade ju den här pisten och då är allting utbytbart ju, hur mycket sånt man kan, de kommer att ha liksom uh, i affärer till exempel, vill du köpa nya saker till din Steambox, här har vi en sektion för bara det. kommer det bli stort på det sättet mm. Ja, det, det ska faktiskt bli intressant att se. Jag undrar ju hur de lägger upp upplägget. Men tyvärr, tyvärr får vi vänta, det är ju inte ja, för det, nästa år. Någon jag vill gång. veta mer! Men de skulle komma med nyheter under de närmsta veckorna i alla fall med oh. nya spel och sånt. Så vi får helt enkelt bara vänta in och se vad som kommer. Ja, oh, vi får göra det då. Jag menar, nu fick vi tre stora grejer i bara den här veckan nu så... Tyvärr är inga spel utan annonser nu vi väntar på många tre år <laughs> <laughs> som sagt den som väntar på något ungefär väntar väntar liksom där. Mm. Ja. Men vi ähm, vi inte ska ta en kort paus så kommer vi strax tillbaka. Yes. Du välkomna tillbaka på Annon Fanboys podcast. Uh, vi ska väl fortsätta med lite spel nu och faktiskt vad vi själva har spelat. Um, och det har väl varit ganska skralt där för dig om jag inte minns helt fel. Men du får ju gärna berätta vad du har kört för några underbara, roliga spel här sen sistens. Ja, ja det har inte blivit så mycket det har... Är vi gamers eller varje vecka då? Det har det inte blivit så mycket? Alltså. Jag har ju spelat som sagt Left 4 Dead 2 Payday Heist och då spelade jag för... Jag spelade det med Robert och Simon, min syster son och vi, för att vi spelade in för vår Let's Play på, på deras spelserier så Youtube Veldarion sökte Let's Play Left 4 Dead <laughs> uh, så det har blivit det annars har du ju varit så mycket... det har du väldigt mycket på jobbet och jag är ju sjuk också samtidigt så då blir man kom hem sjunkit ner tänkt så här, jag ska, jag inte så, och det blir det är så mycket TV-serierna börjar ju upp nu igen ju, med nya säsonger och sånt så det blir mest tv serier att hålla igen mm. spel, spel finns ju alltid det kommer jag alltid ha tid att spela någon gång så ja, Jag har ju med, mest har det blivit så här förhandsboka spel i, i komma skall så jag har ju liksom Assassin's Creed 4 The Black Chest Edition och Batman Arkham Origin Collector's Edition har jag beställt förhandsbokat nu alla till Xbox och så klart så det var det mest sånt och just det, jag jag ska ju... ...färansboka till Batman Arkham Origins så jag att det var ju som sånt jävligt som det så. Nej jag pratar för mig själv men det var inget. Ja okej okej. Men det är typ det, Ja förutom jag sitter ju såklart med mobilen sitter jag med det här Simpson-spelet ju. Ja. Mm. Tap out, det är, det är, det är min la guilty pleasure, man sitter, här, man sitter och kollar på någonting så säger liksom, jag kan ju ta, liksom, starta igång nåt nytt quest här nu så... Jag har ju inte lagt ut en enda krona. Jag tänker inte lägga ut en krona heller på det här spelet. Det är ett gratis spel. Och jag har inte om microtransactions för att kunna få fler saker. Mm. Det, det är en sån här fredagsnöj. Och sen har vi blivit lite Angry Birds bara för att testa på. När de har så mycket uppdateringar och sånt. Ah, ja, precis. De, de hade ju nyss en stor uppdatering med vad tror jag, Var det? 15 nya banor eller något sånt där. Jaha. Ja, jag tog ner det. Jag läste aldrig vad Jag såg bara att det var en uppdatering. Jag... Ja, nej det var massvis med nya baner så man kan ju, man går in och kolla så är det en hel som med nytt sådär. Men jag, jag har inte spelat så mycket. Jag har, jag har inte riktigt fastnat med det där Angry Birds. Och jag såg att de nyss annonserade Angry Birds Star, äh, Star Wars 2 just då. <laughs> ja. Ja, ja. Så, det, det är en väldigt lukrativ business det där för Angry Birds och Star Wars. Det är två populära franchises så... Och sen har de ju den tecknade tv-serien också, vilket jag kollar på, bara för höga nyhetsskuld. Du är en sjuk människa. Jag vet, ibland så. Men nej, jag menar, du är sjuk. Ja, jo, jag vet. Annars hade vi spelat in igår i så fall, ifall jag hade orkat. Men... Ja, jag hade Afterworks jag kört ändå. Ah, ja, okej. Okay. Vi kan ha tagit det riktigt sent nu du kom hem, men eh, nej. så nej. sent. Nej, så Okej Fredrik, vad har du spelat för någonting den här veckan? Mm. Ja, vad har jag spelat? Jo, jag har väl spela lite av varje Men det har varit nästan fokus på enbart ett enda spel Och jag nämnde det i, i förbegående i förra podden Men um, det är Mark of the Ninja Har jag kört Nästan yes. eh, 99% av allt Som jag har kört <laughs> Det är ju då, om vi går in lite mer exakt på vad det faktiskt är Så är det ju ett sidescrollande action stealth-spel det är um, utvecklat av en studie som heter Klai Entertainment. Men framförallt så är det publicerat av Microsoft. Uh, och uh, det kom ju till det på just uh, Xboxen då och uh, uh, också uh, när det släpptes. Men uh, det här är ju alltså den, jag vet inte vad det är med den. Det är inte som att det är så jättesvårt direkt i, i själva spelmomenten där att du ska ta det från A till B liksom och för Förhoppningsvis undvika och döda och undvika att, att synas. Det är, väl det, det är väl det som är den lilla skärmen och spelat. Det är Liksom. Mm. Kan jag ta mig förbi allting utan att störa någonting? Precis. Nej, jag, jag, jag hade inte så mycket. Um, jag hade inga åsikter eller någonting om det här. För jag fick det på Humble Bundle med där. För jag tänkte bidra lite här och köpa en sån där. Humble Bundle och då var det typ ett antal spel och bland annat den här och sen när jag påbörjade köra tänkte jag, att tusen, det här var ju jätteroligt var det um, och man, låst, man kan låsa upp allt eftersom, olika sätt att ta ut folk, uh, men också att du kan uh, kanske röra lite ledigare eller vara lite tystare och så vidare mm. men det är väl ska, där ute ska någon shank. har du kört shank så. nej jag har inte det men nu blir jag ju faktiskt lite sugen på det Uh, för det är just uh, den grafiska stilen som är, uh, den ser ju i princip ut som en tecknad film. Alltså. Är, animeringen och uh, just rörelsen av karaktärerna jag tycker jag är riktigt bra faktiskt. Jag tycker om uh, den här tematiska stilen som de har som är ungefär som, är, som någon slags uh, morning cartoon, uh, amerikansk stil liksom riktigt äh, skärmig. Äh, mässigt så är det väl inte så mycket lite mer äh, man är ju ninja då såklart och, och ska liksom utföra ett uppdrag av sin sen, säger man så säger men äh, sen äh, utvecklar det sig och blir inte riktigt som man har trott. Men det är, äh, det är inte så lång tid rent spelmässigt på det här utan äh, man kan klara av spelet äh, någorlunda snabbt. Men, det är ju mer äh, här. Hitta alla hemligheter, lösa alla... Hitta alla hemligheter, hitta de här extra, det finns specialbanor som man kan komma åt. Och framförallt då är ju det lite mer svåra är ju att klara varje bana utan att få larmet att gå någon gång och framförallt att absolut inte döda någon alls. Vilket är ibland svårt har jag märkt. Men det kan vara jag också som är lite för trigger-happy också, förstås. Är, är, är du lite för ivrig? Ja, det är bara... Grejen är att det är ju lite som har jag märkt som... Lite som... Eh, jag tänkte... Eh, Prince of Persia på det sättet. Att du har ju olika... Eh, typ finishing moves, eller så. Så att du... När du hänger i taket och ovanför en, en bad och så trycker du knappen just då liksom. Då svänger du ner, hugger den och drar upp den i lampan i taket liksom. Och då finns ett antal olika sådana här sätt att ta ut bad guys. Så det där har varit väldigt farligt för jag tycker det är så kul att göra. Vilket då spolierar just hela idén med att låta alla leva. Men jag tänkte, det the hej, jag köra om dem. Det är så, för det är ändå, banorna är ju så pass gjorda att det finns hemligheter. Och om missar man några så, ja, då kanske jag kan ta det nästa omgång då. Ja, nej men om man faktiskt då gillar sidscrollande stealth spel då. Så är det här ett givet val faktiskt. Du, du kan säkert komma över en ganska billigt. Och för den summan nu, hur stor den må vara. Säg mellan 50 spänn till 100 beroende på vad du köper så, så får du ganska mycket ut för pengarna ändå. Det är kanske inte är det mest, ska vi säga, rent spelmekaniskt varierande men det, det, det är ändå väldigt beroendeframkallande. I alla fall har det, det för mig och det var ett klart köp faktiskt. Det, jag, jag tycker det, det är som en mer test liksom på okej, okay, vänta, han har gått förbi vänta, sen går tillbaka ska jag äh, vänta, den lampan kom precis och löste liksom, vänta in rätt tillfälle, det är ju mer det alltså det är, mm. det är ett test att liksom se, kan jag vänta in, för att få det här exakta tillfället så att stå där på att ta bort kroppen, så inte alarmen utlöses det tycker jag är lite intressant ja. mm. ja, Du har fått väldigt bra kritik överlag också uh, jag tror att totalpoängen för spelet håller runt uh, 90% i många Uh, arenor då. Jag undrar om de inte ligger ganska högt på MetaCritic också. Uh, men hur som helst, det, det är jag inte bara att köpa och, och köra för um, det är ju som sagt inte så särskilt dyrt. Men det är i alla fall där jag har kört. Uh, och uh, kommer väl köra klart. Det är en liten, liten, liten bit kvar uh, på det som jag kör nu. Uh, sen ska jag köra om det ändå. Har jag tänkt. Mm. Men eh, vi kan väl kolla här, nu har vi som sagt inte de här två bävrarna här. Eh, Lord eh, Beaver Fonder eh, Veldarion och eh, Ausner Gruber Glausen Beaver Number 3, eller som han kallas Max. Så eh, vi tar och eh, faktiskt tar oss en kort paus. Och sen så fokuserar vi igen på lite ur film och tv istället. Eh, är strax tillbaka. Mm. Välkommen tillbaka på Annon Fanboys podcast. Vi skulle hoppa på lite här med film och tv och liknande. Och då framförallt nyheter innan vi går på vad vi själva sett. Men har det hänt någonting i världen? Ja, Daniel. Vad säger du? Ja, det är inte så mycket intressant. Men en grej som jag såg här nu i veckan var ju att de ska göra en... TV-serie av filmen Fargo. Mm. Och då har de fått nu Martin Freeman ska, ska vara med i den och spela en av huvudrollerna. Mm. Martin Freeman, känd från till exempel Hobbit och Sherlock. Han, han ska spela Lester Nygaard. Det var den karaktären som William H. Macy spelade i filmen. Okej. Okay. Precis. Uh, Joel Ethan Coen uh, skrev och kriserade uh, den här filmen Fargo. Och, och uh, Billy Bob Thornton ska tydligen spela Bad Guy i serien. Han ska spela en karaktär som heter Lone Marvel. Så Och det är tänkt att den här ska börja spelas in... Uh, nej, den ska börja spelas in nästa månad. Och det är tänkt att den ska komma ut på våren 2014. Så det är, tänkt att det är en 10 tiodelars serie. Mm. Men, det jag men kommer intressant. den här utspelas efter filmen då? Typ, eller? Det vet jag tyvärr inte, men jag antar att det här, antingen är det liksom filmen i tv-seriesformat, eller så kommer det vara en liksom fortsättning. Jag hoppas på en fortsättning såklart. Eller så är det en helt fristående med karaktärerna bara. Så mm. De har inte kommit ut med någonting om själva storylinen. Så. Men tror du det är ett bra koncept just Fargo som tv-serie det kan ju bli intressant i alla fall, tror jag, så... Jag menar, det är ju en liten udda, bizarra karaktär och filmen. var ju inte udda och bizarr i sig mm. också, ju. Um, så jag tror det klart kan vara intressant att se. ju Och de har i alla fall en bra två bra skådespelare i alla fall. Det är Bob Forton han är ju att spela bad guy. Mm. En cre creepy vanligtvis. Och Martin Fri, men han är ju väldigt varierande ju Så ska det bli intressant att se. Ja, verkligen. Och han är ju någonting som tillför där För han är ju väldigt i ropet nu. Och, och framförallt så... Med och i, i ryggen så är han ju inte främmande för tv-serieforum. <laughs> Arenan där. Då. speciellt nu när de snart... De håller på att spela in... Uh, Sherlock säsong 3 och säsong 4 ligger i startgruppen också. De har gjort på skriver Mans för där och ju så. Ja, det är sagt att det ska bli fjärde. Det var det, var det jag läste senast i alla fall att de skulle börja spela in trean och uh, har en fjärde säsong också i anför så. Eller på G i alla fall så. Mm. Det, det blir intressant. Han Har mycket i görningen nu i alla fall så. Ja verkligen. Ja, men från ett gäng udda karaktärer till ett annat det har ju nu blivit bekräftat att en ny gönsoligen film är på gång. Eh, uh -huh. Nu i ett mer Ocean's Eleven-liknande skruv. Eh, den perfekta stöten med en Va Vad säger vi om denna? Eh, ja, om vi säger så här att gönsoligen för min del eh, så ser jag att. De gick ner. Det, var de, det ska vara de första filmerna då som var bra. Och sen när Gösta Ekman kom med i filmerna, eller vad säger jag, Gösta Ekman, vad heter han? Och nu igen, släpp han som spelar Synes pappa. Jag kommer inte ihåg han heter. Peter Haber. När Peter Haber kom med, då tyckte jag att filmerna gick ner så ganska rejält och det var man pinade sig igenom. Det var inte samma... Det var inte samma kvalitet helt enkelt Det, det kändes som att liksom, vi gör en film Bara för att det är Jönsson-ligan så gjorde de ju den här Jönsson-ligan Junior, eller vad fan ska jag kalla dem, med ungarna Och det var ju en, Lilla Jönsson-ligan ja. ja, det var en, liksom ett nådskott där i nacken kanske, som Vilken av dem <laughs> Ja, vilken som helst Nej, Så jag hoppas att de går tillbaka mer till originalen De gamla filmerna Det kan du nog glömma det som är Tanken är att den ska bli mer gritty Den ska bli mer hårda framförallt men det är ju inte där Jönsson-ligan är ju. Jönssonligan är ett par gäng med losers som lyckas på något sätt komma över pengar och för de timmarna. Så jag vet inte riktigt hur de ska få till att få mer gritty. Så då får de gå helt och från vad Jönsson-ligan stod för i original. Usch. Ja. ja, tanken var väl här nu. De, de hade ju gjort vanheden till en uh, ung svart kille som är jättebra på just det här med att tala om kul folk liksom. Um, och uh, själva van, uh, vad säga, det var ju vanheten och sen har du ju Sickan då som är en kille uh, som har varit med i ett antal filmer då till exempel Call Girl men uh, jag kan inte säga så mycket om honom men att han ska vara mer beräknande och framförallt mer av ett riktigt geni till skillnad från Sickan i, i tidigare där han har varit galet geni mer. sen har vi också det är nog Harry, eller Harry bara som det sägs då. Det är ju Torkel Pettersson från Jalla Jalla till exempel. Som där ska vara en lite mer tuff variant av Harry. Och slutligen Rocky då, som i den här versionen är en tjej. Och tidigare kärleksintresse faktiskt för Sicka <laughs> Så... <laughs> De liksom snurrar runt på hela konceptet och det jag har känsla av att om de ens försöker att ha komedier i det här så är det nog kört för den här filmen. Antingen så kör de fullt ut med att skippa komedin och bara ha karaktärerna. För den heter som sagt inte som ligger på <hör> vad för titel utan den heter Den perfekta stöten. I alla fall i nuläget bara. Så jag tror de distanserar sig från den där med flit och kommer göra en, en tuff version så att säga inom situationstecken då. Sen om det blir skit, eller om det blir jättebra, det har jag ingen aning om. Men det känns ju rent spontant som att det här är liksom ja det är ett misslyckande redan på förhand. Alltså varför inte bara döpa om den, Alltså bara distansera totalt och absolut inte ha någonting med Jönssonligan ligan överhuvudtaget att göra i så fall? För det låter som ingenting som Jönssonligan har att göra. Nej, det var ju just de här tidiga filmerna som du sa som är jönsson där du har komedi och... Det är sl slapstick, det var liksom ja. jönsson och det är liksom de gör sig illa, så helt plötsligt får, får de en idé, liksom, man bara, vad fick han? Aha, han gjorde sig illa. det är klart, och då liksom slog gärna igång Jag har vad är det? Jag har en plan Det är liksom, aha, okay. ja. Men det, jag kan väl säga, för min egen del så tyckte jag det var tjatat efter typ tredje filmen Ja, um... det var där de kunde sluta att så... Ja, jag menar han får en plan liksom precis i ett ögonblick och, och sen allting och sen går det upp pipan och ja, ja samma äh, i varje film i princip Det, det här känns som så här, filmer man inte borde göra liksom göra de gamla filmerna, vi hade ju Åsa Nisse som de gjorde här för några, när var det för förra <laughs> för som inte borde blivit gjord ja. eh, och det här också och sen hade vi ju, Lasse Åberg gjorde ju den sista sällskapsresan filmer och vad fan vad han gjorde jag har den här uh, som var mer av en uh, så här uh, berättelse om han som ung då. Precis. Det är Stig liksom... Helmers Story. Det är sånt här där bedrövlig måste, film. Måste vi ha dem? Det är liksom att förstöra resten av serierna. Alltså de filmer som faktiskt var bra. Men det här är ju branching liksom. Det här är ju ungefär som de gör med... Uh, jag säger Marvel. Du har Marvel då har Marvel-filmerna nu. Ja men det där funkar ju tydligen. Då gör vi serier på det Eller vi gör liksom... De branchar ut. Och det, det fungerar Möjligtvis i USA Där de har väldigt, väldigt väl etablerade och eh, Starka liksom, Karaktärer som de utgår ifrån då. Men pff, Jönsson, Ligan, Åsa, nu, Nisse, nu Det funkar liksom inte nu, nu tänker jag låta lite gammal och gnällig här Men vissa saker var bättre för dem <laughs> Jag om jag har någon sån här liten jingle där mm. <skratt> <skratt> <skratt> Dannis dagliga gnäll Ja, oh, jo. det var bättre för. Snart kommer de Pippi Longstrump. Ja, vi gör en ny film. Pippi Longstockings. <laughs> Now with a vengeance. In 3D. <laughs> Killer Monkey. Åh, oh, gud. <sniffs> All righty, then. Ja, oh, but... <laughs> vad och annars sidan, Nisse, de kunde ju inte ha gjort någonting för att göra det bättre. För de gamla var ju så usla att man fick ont i stjärten bara man såg på dem. Och nu, jag, vet inte, du, jag, jag, vet, jag vet inte hur du kollade på dina film, jag brukar sitta i en mjuk soffa och sådär. Ja, det var just det jag satt i en mjuk soffa men jag kände fortfarande att nej, det här gör ont att se arslet, så. på. Ungefär. Men Jönsson Liga, nej men snälla. För gud alltså... Filminstitutet slänger ut pengar till ditt och dattan. Och jag vet inte om de har fått mycket pengar på påvaktningen. Men de, ju, de gör ju uppenbarligen filmen. Är det så jävla svårt att göra lite mer originella. Eller äh, filmer liksom i det här landet. Tydligen. Vad ska vi göra film på? Om vi, vi, gör här, vi tar en gammal film och sen gör vi den tuff. Mm, okej. Okay. Först har vi Jönsson Liga. Vad kommer sen då, liksom? Snart, snart kommer kommer säga, vi har inte gjort en hundfilm på länge. Hundar är populär. Vi gör Båtsman som film. Båtsman? Båtsman, Båtsman The In Movie. 3D. Ja, jo. Ja, de går väl igenom hela Astrid äh, biblioteket Bibliotek, sen, liksom. Ja, ja. Mm -hmm. Nej, jag vet inte riktigt. Först börjar med den här Pippi Longstocking så sen avslutar de med My and ja. Men du... Ja. De skulle väl göra, vad fan, var det Mio min Mio? Eller vilken modell de skulle göra? Nej, uh, hey, Bröderna jag, Lejonhjärta! Bröderna ja. Lejonhjärta skulle de göra, ju. Det Största var, tror, det budgeten. Det var den dyr, dyraste filmen i Sveriges historia, var det ju. Den blir säkert asbra. Kommer... Ja, okej. Okay. Vi har redan tagit upp det så vi vet redan alla min åsikt ja. här, så. Precis, så vi, vi skiter i de här karaktärerna nu, och, och så koncentrerar vi oss på en annan liten karaktär som finns med i Batman. Han heter kommissar Gordon, och nu är det sagt att det ska bli en Batman-spinoff som heter Gotham. Och där ska du få följa just kommissar Gordon. Ja, jag vet inte. Han är inte så intressant för mig. Han är inte intressant för fem sekunder. Han är enda, gång, enda han är intressant ifrån han träffar Bruce Wayne första gången. Mm. Och sen är de här obligatoriska hoppen emellan tills när Bruce Wayne vuxer upp och blir det Batman till de blir poler. Då är det intressant igen. Då. Grejen är, när jag hör sånt att de ska göra en serie på det här, då känner jag mig automatiskt snuvad på det här sättet att jag vet att det här är samma stad som Batman ska finna sig. Och Det är som att du gör en tv-serie utan att ha en huvudroll i den. Det känns lite så för mig. Det känns inte som att den huvudkaraktären som den här vad fan skit i det här, låt det, vara det, bara. Det är lite skam som de skulle göra... Small wheel, fast i huvudrollen har vi Kalle som bor nere på hörnet- som inte känner Clark Kent. Mm. Man kan ju de kanske bor... gissa att... Ja, men du, jag ser ju där att hon hänger upp lite röda och blå kläder- om grannen där borta om det. Men det är periferin, liksom. Mm, jo, jag vet. Jag vet jag... inte vad de har tänkt först. För liksom, det ska vara en detektivserie, skulle det bara vara i en allmän action- hur det är det tänkt egentligen? Kommer vi ha någonting med... Det här skulle utfällas när han var yngre innan, äh, yngre innan de riktigt kände varandra, eller? Det har jag ja, ja, det blir ju innan i alla fall. Det blir ja, det är ju. innan så... Frågan är ju liksom hur kul... Fast det, ja, I så fall kan vi hoppas att vi får lite gästspel utav bad guys. Ja, men jag tror det var snacket också, att eh, i och med att han ändå bekämpar brottslighet så, så kan det mycket väl vara så att man får... Äh, träffa på en och annan bad guy som man känner igen från Batman-universumet. Men jag tycker inte det gör någon. Ja, äh... ja, det här känner jag mig väldigt skeptisk mot. Jag vet inte vad DC-comics kan. de inte liksom bara ta en av sina stora superhjältar och bara liksom piffa till och göra ett nytt koncept på det och göra? Jag menar, om de kan klara att göra B52s i, i serietidningar och så, varför kan de inte liksom piffa upp och ta upp serihjältar? På tv igen. Bra liksom. Måste de gå bakvägen och ta små karaktärer? Nej. De sparar säkert de större. liksom Till filmerna de ska göra nu. Vi får ju som sagt. Vi ser ju den här. Super Man of Steel Batman. Hur där blir det blir ju så. Ja. Nej, jag tror att den kommer. Det måste vara jäkligt bra. För att den kommer från marken där. Men det är samma sak som jag, jag vet inte för att ta upp det här att i Arrow så ska de göra Flash ju. Ska ju vara med där. Mm. Och då sen ska de göra och det ska ju vara han ska vara med i typ vad är det ett par delar och sen ska de göra en spin-off serie som heter Flash ju så. Men det här är intressant om har ju sagt bara att Dr. Barry Allen ska vara med. De har ju sagt The Flash Mm, ja, det, det ska bara, vara det innan han blir Precis, ja. innan han blir så är det ju sagt. Att, han, han sa ju det att det kommer börja, första säsongen tror jag i alla fall var, att, nej, på i Arrow, att det kommer börja att han är bergeln. Och sen i slutet på den arken som de har i Arrow så kommer han vara The Flash. Mm. Och sen påbörjar de spin-off-serien nu och så. Jaha, tror du de kommer att introducera andra karaktärer i Arrow också? Eh... Uh... Ja, för serien skull så hoppas jag att de kommer att ha lite fler, för annars kanske det blir lite med de här no-name-skurkarna de har haft än så länge. För att det är någon som har gjort någonting dumt. Liksom. Så det känns så här, liksom, okej okay, vi, vi har fattat koncept, vi hade det hela första säsongen, ge oss någon vi känner igen i alla fall. Det är, det är där man vill se. Man vill se de kända karaktärerna, kända mm. bad guys och sånt. Så att man vet, ah, ja det är han, jag vet exakt vad han står för, vad hans, hans story arc är, jag vet. nu blir inte att hur har de gjort en spin på den här karaktären? Det är sånt jag vill se. Hur pass kanon liksom är, Arrow? Nu har jag inte jag läst ett Jota av Green Arrow, men... Jag tar inte, för det känns som att den distanserar sig lite från DC-universumet. Om vi säger så här, jag kan tyvärr inte Arrows eh, grundstory, jag kan inte den. Men han är ju en vigilante, så mycket vet jag alla från... Åh oh, gud, jag när jag var liten. Uh, så jag kan faktiskt inte hans eh, grundstory, men jag tror att den skiljer sig lite grann från... Men så är det ju, det är ju samma sak med alla ser, de skiljer sig lite grann ifrån. ju. Ja. Uh, de mm. går ju inte rakt upp och ner. Jag funderade mest på om det här var någon form av strategi. Nu har de kommit ut med att de ska kanske göra Gotham då. Okej, okay, mm -hmm. du har um, Arrow i vilken stad han befinner sig i. Du har snart uh, Dr. Barry Allen och han är också i en egen stad om inte jag inte minns helt fel. Uh, och sen då kommer Gotham, kommer det här bygga upp till något? Eller kommer de föra samman? Kommer det vara crossovers på det här? Eller vad... Eller ja, helt frå frågan är ifall, ifall de kommer att liksom köra, liksom, att vi får snart TV-serien uh, Justice League i så fall, ja. mm. för, uh, Så de, de har fram karaktärer ju, vi har ju haft uh, Superman och uh, vi ska inte mm. få nu för en Young Batman också. Uh, Green Arrow är ju en del av Justice League, så... Uh, och uh, Flash är också en del, så det är ju frågan vad de, vad, de vill, vad, de, vad de bygger upp men DC måste ju fort de ligger ju fortfarande långt efter Marvels i liksom att få ut sina karaktärer få ut filmer och sånt och tjäna mm. på dem, för än så länge har de varit lite, lite bärsa när det gäller deras filmer ju, så att oh. de måste ju få lite mer uh, lite fler Folk som ser på det och, och tycker om det För att de ska kunna få en Fanbasen tror jag är lite så här: uh, Det är inte riktigt så som jag har växt upp Och läst mig till det så att det är klart Men det är ju bara att göra på rätt sätt ja, mm. ja, ja men där har vi ju snackat om Gotham i alla fall Jag, jag kan säga att jag uh, Sätter mig och skiter där i en potta Så då. Uh, Jag vet inte vad det skulle betyda Men jag sa det, i alla fall <laughs> där har har någon mening. Ja, ja. Inte så mycket, alltså. Det... Så att jag kollar lite grann. De visar ju bild på Kurt Russell i Fast and the Furious 7, liksom. Jag tänkte så här: ja. har han behov av roller? Vi tog det här lite grann. Det är ju samma, samma sak där, liksom. Jag tänkte så här: behöver de äldre skådespelare kommer tillbaka igen. Kurt Russell är med i Fast and Furious uh, Wesley Snipes är ju med i x det känns som de försöker, en del gamla skådespelare försöker komma tillbaka bra eller dåligt? Ja, det är väl bra jag, jag undrar mer på om det är filmbolagen som vill ha ett någorlunda stort namn till i franchisen och letar efter det, ja men finns det någon avdankad jävlar som kan tänka sig att göra det här ja men du, Kurt Russell har inte gjort ett bra skit på länge uh, hej, vill du vara med i vår film? Uh, du får pengar. Okej. Okay. Mm, jag, jag, tänker, jag tänker mer så här: uh, Kurt Russell, tänker man, aha, vad kan han tillföra till filmserien i Fast men and Furious? det är ju furious, Fast and Furious. Också. Han kommer inte tillföra ett skit. För filmserien tillför inte ett skit. Den är ja. ren och skär action bara. Om, om jag, när jag tänker Kurt Russell då känner jag mig att han kommer att vara som Bruce Willis Arnold Schwarzenegger i x så Han kommer att ha en cameo mer eller mindre. Liksom. Han kommer att vara en ja, ja. bakom skuggorna karaktär. Han är väl mm. någon mekaniker till äh, som står någonstans inom någon hörn och ser lite halvtuff ut. Ja, jo. Får vi se hur det blir. Jag, jag tycker att de tar och pumpar ut väldigt, de här Fast and Furious väldigt snabbt här just nu. Så. Ja. Ja, men det, de, det går på löpande bandet de där men det är de tjänar in pengarna och det är ju så, de är inte så dyra att göra tror jag eh, casten är ju inte så dyr i sig om man jämför mot andra serier då. Eh, visst mm. de har ju ganska välkända namn där, men ändå inte top of the line liksom eh, namn eh, och sen rent eh, filmmässigt så är det ju liksom bilkörning eh, så Mm. Det är klart, de känner nog in de där pengarna ganska snabbt. Den har väl en väl etablerad fanbase nu också antar jag. Så det... det har ju där, ja. Alltså jag, jag har ju sett alla Fasten Furious-filmerna. Mm. Alltså jag jag, jag, jag tycker, tycker bara det är så här... För stunden det är det liksom här okej, okay, de kör... För jag, jag har inte körkort. Jag kan inte köra bil fem år Jag sitter så här och ser när de växlar och trycker på... Där jag bara... Är det, en bra är det där en bra växling? Gjorde en bra växling? För jag har ju sett honom man på den gånger liksom och liksom bak. Jag bara, är äh, görande det bra? Gör det dåligt. det dåligt? Liksom, jag kan inte relatera på den biten. Liksom. Det är så här. Ha, han kör fort. Nu kör han ännu fortare. Han slidar här fram och tillbaka. Okej, okay. det han är sagt jättebra på det här. Det är liksom... Där går liksom rakt överhuvud. Jag ja, ha, han kan köra riktigt fort. Okej. Okay. Mm. Och nu exploderar jag lite grann. Ha, ja, men det är en amerikansk film. så. Mm. Precis. Jag känner att man kanske ska vara lite mer bilintresserad, Jag är noll intresserad av bilar. Så. Det är en snygg bil. Wow. Det är en snygg bil. Okej. Okay. Yeah. Ja. Det, det, det gör inte mig någonting. Liksom. Jag bara, okay, så jag Okej. Det är liksom så här. Det, det är liksom en, en en och en halv, två timmars tid. Liksom så här. Jag har inget bättre för mig. Jag kan se en Fasten Furious-film. Det gör, gör mig inte så mycket. så. Ja. Oh. Men uh, vad har vi mer för nyheter om vi hoppar ifrån det här ämnet? Finns det något mer? Vi hade ju det här att Agent Carter från uh, Avengers filmen. Eller Avengers från Captain America filmen. Det har jag läst i alla fall. Kommer inte ihåg att jag läste den. Att hon skulle få en, en spin-off serie baserad på henne då. ja. Okej. Okay. För er som inte vet, Agent Carter var liksom Captain Americas kärleksintresse. <clears throat> som blev kvar när han blev nedfryst. Men i fall det är så så tycker jag det ska bli intressant liksom en kvinnlig karaktär som vi diskuterar på spel för liksom, det är kul med att få lite kvinnliga karaktärer istället för det, liksom att de spelar bara en sån här biroll vilket känns att hon gjorde i Captain America filmen ju. Det var liksom så mm. ja, han måste ha ett kärleksintresse. Vi har in en kvinnlig skådespelare. Hon får hans anseendeintresse men eh, jag skulle hoppas att det blir för jag tycker det är intressant att det kommer lite såna här, såna här serier i alla fall om en karaktär som man inte känner så mycket till. Tänkte, kan de ju bygga upp någonting till och det utspelas under en tid som jag tycker är intressant. Så det kan, bli, Jag tycker det kan bli kul i alla fall, Men jag får mm. hoppas att de kommer in där. World of Warcraft-filmen, för er som inte är medvetna om det här så kommer det komma en World of Warcraft-film. och De ska börja spela in den i Januari 2014 och Just nu är det rykten om två stycken skådespelare som eventuellt ska ta plats i den. Och den ena är... Trydde du, du, du? Colin Farrell. <hör> vad, han, vad han ska spela för någonting, det vet inte tusan nu så... Och Paula Patton, eh, tydligen två stycken utav... Paula Patton? Ja... Vem är det? Skådespel ska jag kolla här upp här? snabbt vad hon var med i för någonting. Hola, mm, jag känner igen namnet så mycket kan jag bara säga. Du, du, du, du, du. Mission Impossible Ghost Protocol just det. Ja, just det. Och <coughs> my, my Mirror's också. Déjà vu. Mm -hmm. nu, vet, nu vet du det. Alrighty then. <laughs> mm -hmm. I'm on the track. Hon, hon, hon var en kvinnlig, inte uh, en kvinnliga huvudrollerna i Mission Passive Ghost Helt uh, mm. Hans där ju. Uh, Vad ska man säga? World of Warcraft uh, är någon utav oss. Jag tänkte säga oss uh, allihopa. Uh, du och jag här. Jag spelar ju inte World of Warcraft. Uh, so. Jag har väl kört lite grann när det uh, är något år sedan sådär. Men uh, ja... Nu nuddar vi det här i tidigare podd tror jag, i själva World of Warcraft som film då, men... Jaha. Colin Farrell. Mm. Ja, han har ju inte märkt ut sig så mycket på... Alls. Någonsin tänkte jag säga, förutom. Visst, han hade ju lidit här i Top Recall-filmen, men... ja Ja, var det... Var det Duncan Jones som ska regissera. World of Warcraft-filmen och det är ju han har egentligen bara ha gjort man heter Moon med Sam mm. Rockwell yes. uh, det var förvisso okej okay, um, om man lite långsam på vissa ställen men um, ja, jag vet inte faktiskt varken om filmen vi säger och om Colin Farrell som är kärlek men det är ju bara att vara spela någonting så kommer det bara bli en, en, en helt annan, det kommer bara bli en, en, en fantasy mängden för min del ju så det är, jag kan ju inte någonting om lore om det här spelet överhuvudtaget ju så så det blir spännande att kanske får reda om någonting vad det handlar om, jag har ju jag har ju en som jag jobbar med hon spelar World of Warcraft, jag nämnde att det skulle bli film och hon typ skakade på huvudet och tyckte nej, varför då det har ju spekulerats som att det kanske inte är just WoW vi snackar, utan tidigare. Warcraft enbart. Mm. Jag ser här också att Anton Gelchin är också rumored. Och mm. Paul Dano ser ja, också här. Vad är så. Men, var, ja, det om vi tänkte att spela? Det är ju, ska de skulle ha mänskliga karaktärer? Ska de vara liksom något av de andra? Ska de vara en ork, De hur som helst, till liksom. exempel. Precis. som. I är the bara liksom så. Det... Jo. Så. Ja, för min del så ifall den blir jord fine blir den inte jord. Jag kommer inte gråta över den så. Det är liksom uh, hugget som stucket. Jag tänker att de flesta vet ju inte riktigt vad, vad de ska göra story på. Det är klart att de gör från Warcraft 3 så kanske det finns lite mer story-element att ta ifrån tycker jag. men uh, World of Warcraft i sig. Frågar du en bobbare liksom. Ja ah, men du, vad är storyn här egentligen? Storyn? Men jag ska ju på raid. är mm, <laughs> det. är ju nästa, nästa boss. liksom. Uh, det är klart att det finns många som kanske köper story också. Men uh, man kör nog inte det känns inte som att man kör av för Storyn. Men då var det väl mer för kanske i tidigare RTS då, men... Äh, frågar om någon ens minns dem? De kom ju ändå 2002-2003 om ser till Warcraft 3 då. Och dess expansion och det är ändå 10 år sedan. Jo... Ja, nej som sagt, det blir intressant att se hur den blir egentligen ju så. Ja. Ja, får den till och med pengar så blir det ytterligare en fantasyfilm man kan se på. Om man nu gillar fantasy så har man i alla fall något mer att se fram emot. Ja, ja Bl Blizzard är en av de som är med som betalar för den. Ju, så de har ju pengar. ju så. Mm. Ja, Ja, World of Warcraft egentligen. Alltså, den ju nu, de är ju 10 och ju blev nästa år här. Mm. Ja. Det kan ju vara passande då, ja. Ja. Skulle den komma en fjol, 2014 eller 2015? De ska börja spela in 2014. Mm. Exakt. De, de, de sitter in sig i alla fall på börja i januari 2014. De har ju lite grann att få i ordning på först i skådespel och allt sånt där. De har ju redan skrift och sånt ju. Så. Mm. Ja. Det är ju för jag sannolikt att de inte kommer igång då. För de lär ju ha pengar att kunna locka mig ifall de verkligen vill slå på stort och få med namn och sånt ju. Ja. Det visar sig som vi alltid brukar säga i den här podden. Vi kan väl ta hoppa över lite med nyheter nu och så kolla lite på vi själva har kanske har ni sett. Jag vet inte Daniel har du sett någonting av intre, intresse eller så av, <laughs> av värde? Av ja, värde? Jag och Bromin var iväg och såg på Riddick. Mm -hmm. Nu och. Eh, eh, hur ska jag säga det på ett snällt sätt? Man, ma, man kunde ha skippat den här filmen totalt egentligen. Där, där är lite spoilers nu tänker jag vara lite grann på direkten så jag säger igen för att bygga Spoiler -valning. I eh, Chronicles of Riddick i slutet så blir han häskare över ett, ett helt rike där. Och jag tänkte ja. Det blir spännande för jag, sett trailen, jag såg trailen för Riddick. Jag har han på en öde planet helt plötsligt? Vad hände? Han var ju kung över en hel, ett helt rike där. Ju. Så, mm. sen, första fem minuter av den här filmen, då är det liksom så här flashbacks på hur han blev förrådd. Och sen var det liksom ingenting mer med det. Och man kommer aldrig tillbaka till det under hela filmen. Jaha. Men Karl liksom, bara... Urban är med, är det bara att han är med i flashbacks? Då, han är bara med i flashbacks där. Mm. De, har, de har vill spela in någon liten scen bara. Någon typ en, en eller två scener liksom man ser honom. Så man bara, okej. Okay. Och då trodde jag liksom, okej. Okay. Alltså när man såg filmen, man bara, okej. Okay, nu kommer det vara hans, hans väg tillbaka från den här planeten. Åka tillbaka dit och ta döp på varenda djävul som förrådde honom. Nope. Mm. Helt nytt äventyr. Helt nya karaktärer och allt sånt där. Man bara, okej, okay, varför? Och det kändes som det var mer en uppbyggnad för en fortsätter film, liksom inför nästa film, mer eller mindre. Jaha, det var ju tråkigt. Det... Men den här av trailer så känns det som att de har försökt göra en pitch black bara. Ja, jo precis. Det är ju som första uh, det, det, det är lite referenser också till pitch black i filmen för vi säga så. Uh, men uh... Det var inte den bästa och absolut inte den sämsta filmen heller, men jag tror det är eller definitivt. Jag menar för Riddick-filmerna. Alltså, mm. För det här, jag tror den sämsta utav Riddick, jag tror till och med att den animerade Path of Fury eller vad den heter för någonting var bättre. Uh, hade mer bättre storyline än den här, så nej, den var inte värd att gå på, tycker jag. Tycker man om Riddick-filmerna? Gå och se den i så fall. Men ifall du vara ute efter någonting så Serien inte i så fall spenderar jag inte pengar på att Det mm. kan man skippa totalt. Vad är mersätt? Såg på tv-serien Marvel's Shield. Såg mm. jag första pilotavsnittet här på. Har du sett den? Ja. Vad tyckte du? Jo, en okej start faktiskt. Um, själva storyn kändes lite så här. De lämnar ju lite trådar öppna såklart. Och lite mysteriare. Ja, om Coulson liksom var... Han och så men eh, Jag tyckte ändå de funkar. Jag tyckte om karaktärerna framförallt Jag var nästan lite överraskad hur, hur snabbt de kom in i sina karaktärer Det var lite roligt faktiskt På den ställen eh, Däremot Hur de nu ska förhålla sig Mot eh, eller med eh, Superhjältar Den eventuella Storyn känns lite så här. Ja Lite axelryckning just nu bara. Men äh, ja, jag, jag är nog ganska optimistisk ändå faktiskt. För med äh, Phil Kålsen tillbaka och du fick även ha Kobe Sm Smulders som spelade Maria Hill. Äh, I alla fall i den här episoden som jag såg. Så, mm. så kändes det ändå okej okay faktiskt. Så de hade ju uppenbarligen äh, referenser och snackade om. Allt det som har hänt. Precis, Men, den här utspelas och... ju direkt efter filmen ju. Avengers Precis. Ju och har en väldigt stark koppling till senaste Iron Man också. Mm. Um, utan att gå in för djup där. Men um, ja, det funkar tycker jag. Jag, jag är mest nyfiken på vad för karaktär, det är ju samma sak som vi pratade om här förut, du, vad kommer de ha för skurkar? Kommer det vara några kända? Kommer det vara lite okända skurkar som har medverkat i några serietid alltså Marvel serietidningar, Marvel-serietidningar då? Mm. Eller kommer det vara helt främmande nya saker de har hittat på för seriens skull? Mm. Ja, det där är en intressant fråga för... För Marvel har ju så mycket att bygga på. De har ju sån stor bas att gå på. Ja, så... men tanke på den otroliga bredd av antal bad guys och superhjältar så kan de fortfarande ta in 10-20 stycken på vardera alltså god och ond utan att ens vara rädd ja. för att de ska liksom ta slut för filmer. Liksom. Men frågan är då, kommer de kunna ta in karaktärer som eventuellt kommer vara med i film eller kommer de... Försöka hålla undan i TV-serien och filmstorien, eller kan de kunna köra sitt egna track med att ta in karaktär som kanske kanske har någon cameo i film eller något sånt där? Tror. Jag, jag tror nog att de, de här kommer de försöka etablera så pass att, att de kan vara refererade, eller om inte ens till och med ha cameo, eller till och med lite större roller i eventuella framtida filmer som. Som som Avengers 2 till exempel och Soma. Eller tre då som oenvikt mm. kommer. Trilogi på allt, så är det. Um, sen om det är väldigt mycket, det är förmodligen lite. De, de ska ju ändå... Det här gänget ska ju vara under the radar. Uh, mm. Så det, det... gör de egentligen bäst i att inte synas. Men jag tycker det skulle vara coolt fortfarande ifall de... Kunde liksom ta nästa år. För då kommer ju så mycket filmer. Vi har Captain America 2 och allt, alla de där filmerna. Ju, mm. För de tar liksom, i, I serien liksom så här, läst, Eller typ, hörde du vad de här gjorde för någonting på det där stället? Så här, liksom referera till saker som händer i filmen. De bara, är det inte helt otroligt? Och sånt skulle vara coolt liksom, att referera mm. filmerna när serien går. så, där, för det blir så här... Jag tror nog att det kommer faktiskt ske. För det, det har de gjort indirekt i det här avsnittet. Så. Jo, men det är bara för att fastställa liksom, tidsperiod det utspelar sig under så mm. jag mer som... Uh... Men är, är det inte snack, äh, talat om att det, det ska liksom refereras till filmerna? Jag för mig att det är så. Sen är det ju såklart att det beror på vilken film och så. Jag menar Tor, som kommer den kommer ju utspelas sig kanske mestadels i, i, i, på, i hans värld. Mm. Fast i precis i punkten nu där när Bad som kommer till jorden, det kanske inte är så. Förhoppningsvis kan de ju ha att de spinner lite grann på i själva serien, att de gör ett litet side-mission vid sidan mm, av den och sånt mm. där. Ja. Intel och sånt. Jag, jag fick i alla fall känslan av att de, de är mäl, väl medvetna om, om det som händer i filmuniversumet och får de tillfället så kommer de säkerligen fram att få an till det. Uh, för bara referenser uh, faktiskt uh, kan ju räcka i mångt och mycket ja, vi, vi har ju till exempel Josh Whedon han är ju med och har skrivit om just nu har de spelat in tre episoder och uh, de är, alla är tre skrivna medskrivna utav Josh ju så jag tror säkert att han kommer köra referens för han vet ju som han har ju koll på vad som händer i allt annat så jag tror säkert att han kommer det är också ett försäljningsgrej liksom, att ifrån de pratar om någonting då? är det filmen som har börjat gått nu, jag kanske ska gå kolla på den filmen och se vad de pratar om, så här, för är lät, lät intressant ju. så mm. det är ju ett försäljningsknep också egentligen ju, och väva ihop allting till ett stort film, film och tv-series-universum, man liksom måste nästan se för att kunna få all information som de pratar om precis, och det finns ju ingen som säger också att om de nu etablerar vissa karaktärer som de tar fram, eller som de kanske baserar utifrån vissa kända karaktärer att de inte kan få egna filmer också för det är ändå så... Um, de kan ju utöka egentligen lite som de vill. Det är ändå Marvel som står bakom och de har ju mycket i ryggen så... Det känns så öppet för dem att, att göra lite som de vill. Särskilt nu de väljer karaktärer som inte är... Alltså ingen av de här karaktärerna är väl äh, direkt från äh, någon ser i tidning alls va? Eh... Uh... Det är väl Coulson i så fall, ska jag väl anta han... Men han är ju bara... Han har ju blivit med allmän, så han har ju blivit en karaktär som har blivit med massvis med... Och de animerade serierna också sånt där. Och jo, jo, men om vi tänker oss innan filmerna börjar göras. Nej, ah, det menar så. Det uh, är inte som... Det är egentligen bara som... Maria Hill då, kanske, om hon ens. Jo. Ja. Men hon är ju bara... Hon är ju bara i det här första avsnittet, så... Mm. Men ja, det, jag, jag, ty jag tycker ändå det var en okej okay start. Liksom. Lite så här: uh, lite frågor och som man vill uh, se över och se vart det leder. Och uh, framförallt så tyckte de fick ganska bra cast på uh, en del figurer faktiskt. Jag var lite irriterad förstås på den här hacker tjejen uh, Men det var väl ganska ytliga skäl till varför det var så jag tyckte mest att okej, okay, hon. Uh, Uppenbarligen så är en, en uh, nästan stalker, alltså en sån här groupie typ till uh, superhjältar. Och det känns bara så fel på något sätt att hon var på samma gång så här liksom De ska vara så ydlig på andra sätt. Men ja, ja vi får se var det leder. Ja, det, de har ju resurser bakom så de kan ju göra serien. Och sen, ifall de tycker att ja ah, det är lite, lite folk som tittar på dem, men vi vet att vi har bättre storyline så kommer vi. försöka försöker bara liksom spänna ut lite grann på det så kommer de bättre senare. Så jag tror ju att ser serien kan ju de köra ett tag, fast det kanske går lite dåligt i början, så här bara för att få känning på. Mm. Och sen har de ju som sagt mycket karaktär de kan bygga på så. Jag tror att man vill, ja, man vill ju se för att man tänker, ja, åh kan det kommer någon cool karaktär, någon som jag har läst i serietidningar och vara med en stund. Alltså, en camie utan någon superhjälp, skulle vara coolt också ju så. Mm. ja nej men jag tror nog att vi båda verkar vara ganska så optimistiska ändå. Ja, det, ja jag ser fram emot det så. Det är ju intressant höst här nu i alla fall med den här serien i alla fall som har börjat upp nu igen nu så. Mm. Yes. Vad har va, va jag mer sett på för någonting? Ja, men Det är ju gamla vanliga c har börjat upp igen så kom ut med första delen nu för den här säsongen Criminal Minds, sådana saker har ju börjat gå nu igen Började ju gå nu i veckan nu så uh, How I Met Your Mother till exempel sista säsongen Ja men det är bra då kan ju KB Smulders på full tid på Agents och Shield Yes <laughs> Ja. Annars, Annars är det gamla vanliga... De andra tv serien som har börjat upp nu under, under höstens gång- som man fortsätter att titta på. Mm. Och så blir det bara att vänta inför näs, nä, nästa film och sånt kommer på bio. Det kommer ju ganska mycket. Det är ju mycket som... Nästa månad är det ju mycket spel som kommer ut i alla fall. Så Film kommer ut också, några stycken här. Fan, jag kommer inte vara exakt ut men jag vet att det är några jag ska gå och se på i alla fall. så det blir mer, mer att se framöver. Mm. Vad har du tittat på då? Ja, jag tänkte att vi pratade om Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. nu så den är ju klar. Mm. Men äm, jag tittade också på första avsnittet av uh, The Michael J. Fox Show. Ja, vad heter den för någonting? Jag har hört om men jag vet inte vad den heter för någonting. <laughs> den heter den Michael J. Fox Heter Show? den The Michael J. Fox? Åh, oh, gud. No, Okej. Okay. <laughs> ah. <laughs> ja... Nej, så är det. Den heter så. Mm, Okej. Okay. <laughs> eh, och den är ju egentligen... Vad ska man säga? Alltså, den, det är ju som att den handlar om honom. liksom Det är ju... Om Michael J. Fox. Och hans sjukdom. men Nu är det ju så att de har gjort om det här lite då. Eh, grejen att efter han har fått... I, det här, I den här showen så är det så här. Han har fått Parkinsons då han är inte Michael J. Fox han heter en kille som heter Mike Henry och han var nyhetsankare mm -hmm. och han fick sluta då att vara nyhetsankare just för att fokusera på hälsan och sin familj det har gått typ fem år början av serien och det handlar egentligen om att man får se hur han lever med sin sjukdom och hur familjen lever med honom och då även med hans sjukdom då Denna, första avsnittet var lite eh, så det, det hade lite så här lite mycket familjära toner så, så här som man har sett förut Det familjen och de de tycker han jobbat är hemma så mycket och, det, du, och så får han ett tillfälle att gå tillbaka till jobbet och eh, med parkinson gör det vissa besvär så men han, det är en slags dokumentary nästan över en, en person men med den uh, sjukdom på det sättet. Uh, mm. Fast jag, jag tyckte ändå den var ganska bra faktiskt. Uh, det kan vara att man har som... Jag tycker... Jag vet inte. Jag tycker om Michael J. Fox. Jag tycker vi, det är så kul att jag, se. jag har växt upp med honom. Så det är klart ja. att han har en, liksom, en viss förkärlek. Liksom man vet att han har varit med mycket till, tillbaka till framtiden och alla jo. där framtiden. Men det är just att man ser att han, han verkligen försöker. Men att han med glimten i ögat faktiskt bjuder på att, ja, sjukdomen är så här. Uh, han slutade ju som nyhetsankare. Nu spelar han ju som sagt Mike Henry, inte Mike Fox. Men mm. han slutade som nyhetsankare för han hela tiden gick ur bild. För hans ben rörde ju på sig så han sparkade sig själv ur bild hela tiden. Man <laughs> <laughs> okay. ser när man går fram och tillbaka framför kameran och så är det en flashback. Typ, oh, this is the morning show. Oh, and now we're going Ja, liksom så här, fram och tillbaka. Liksom. Han bara, ah, det, det gick ju inte. Jag var ju tvungen att sluta för den jäkla sjukdomen. och så. Men... Såg att de släppte, att det var inte en dubbeldel. Hå mm. släppte den upp direkt den. Ja, jag såg bara först Jag jag bara kunde sett först den. Okay. Men ja, visst, det är lite så här typiska. Du har eh, hans familj och alla känns så lite stereotypa. Eh, du har den snygga mamman och du har den. Tuffa och lite så här smarta dottern, den lite lata stora äldre sonen och sen har du den hyperaktiva äh, yngsta sonen och sen har du en faster som hela tiden kommer dit och äh, bara är lite av en äh, lever på sin bror kan man säga. Det, det känns som att man har sett de karaktärerna förut men det är värme i den, det första avsnittet som jag tyckte om och, och sen att Michael J. Fox faktiskt räddar en del scener eh, för att han är en helt okej okay skådis. Inte för att han utnyttjar sin sjukdom utan för att han faktiskt använder sig av vad han kan göra som skådespelare Det är det, det jag tyckte mest Nej. Kanske inte så mycket utnyttjar utan han liksom bara visar upp hur det är, och, det är ju ett sätt att leva ju så det är ju mer mm. det här liksom, ge folk liksom att de får reda på, så här är det att leva med den här sjukdomen, det är ju mm. det han har gjort ja, det bra. är ju ett sätt att få, få folk medvetna om den såklart mm. men um, det, det, det, formatet är ju lite åt sitcom-hållet uh, även fast det inte är liksom vi får live studio audience utan det är en helt inspelad, uh, ungefär som Modern Family eller sådär men ja jag, är helt, jag tyckte det var helt okej okay. det var ingen sån där som liksom stod jättemycket ut sådär men jag ska fortsätta att se vart det tar vägen och se om det lite, blir lite jag skulle vilja ha lite svartare jag skulle vilja ha lite mer lite mer verklighet i det hela det är, det är ro, lite för puttinuttigt ja det är lite för nu bara det där man, man, är det för på ett inutigt då tror jag inte på det Då är det inte verkligt och är det inte verkligt. Då är det, det sån där man bara, ja, ah, okay, jag tittar en kort och sen skit jag lite. Eller om ens tittar. Så jag hoppas det blir lite mer... Tar i tur med vissa ämnen och så. Och inte bara Parkinson utan sjukdomar överlag kan de inte... De, de kan ju ta lite vad som helst in. För han har ju en helt annan synvinkel på just det här med att arbeta med sjukdom och så. Mm. Men ja, vi får se. Jag kan säga att du ser första avsnitten här. För att se vad du tycker. Kan vi kolla om, om du tycker likadant som mig om en vecka eller så. Kom bara ihåg tillbaka. Vad fan pratar du om för någon skit? Ja, det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt. Mm. Ja, nej. Så det är väl egentligen det jag har sett. Som jag kommer ihåg så här på rakarm arm faktiskt. Jag har ju sett en hel del filmer. Men det är sånt som som inte direkt är något nytt utan jag ser om en del äldre filmer så det är kanske inte värt att ta upp då. Um. Det är samma sak för mig, att det blir mycket upprepning och serier som går hela tiden. Mm. Nu, är du bara, nu har du startat upp nya, som jag sa, Seaside, Criminal Mind och NCIS och sånt. Um, det, är, det är inga nya från de är inne på typ 10-11 säsonger. Ja, och och för min del är det att vi, vi har sett om djungelboken i och med att jag skaffade den på Blu-ray och jag har sett dem Precis nyligen också. Den lilla sjöjungfrun då den kom på Blu-ray. Uh, och även då Jurassic Park-trilogin som vi skaffade. Uh, precis på Blu-ray. Så det är lite sådana här lite äldre rullar som man har tittat på. Um, så det är inget. Men uh, ja. Det är väl egentligen det va. Um, jag känner ju nu att tiden börjar... Ta och springa iväg. Jag hade egentligen tänkt att vi skulle köra ett retrodel. Men det är lite synd när inte de andra filurerna är med. Mm. Så vi kan göra så här. Har ni några förslag där ute. Ni som lyssnar. Hur, får ni må vara, eller hur många ni må vara. På eventuella äldre titlar. Så skicka gärna ett mail till oss. På fanboys.hotmail.se på fanboys.se och säger ta gärna och kolla upp det här gamla spelet Kolla på det här eller så Så får vi se om, vi, om jag kanske kan ta en titt på det Eller Danny då om annan tid uh, Om det inte mot motförmodligen redan är något Vi har redan koll på Så mm. kan vi ta en liten retrobit om det uh, Men annars så tror jag nog att vi sätter punkt För dagens podcast Och uh, Vi får se om vi har med oss Ännu fler näsor i nästa avsnitt Ja, så att de får lite fler att lyssna på en oss gamla gubbströt Där man sitter och beklagar oss allt. Ja, särskilt du som sitter där Det var bättre för Jag, vill, jag, vill, jag, vill. jag sa att vissa saker var bättre för så Jo. allt Jo, Nej. jo. <laughs> ja, ja. Men tack ska du ha allihopa Hej då